Хочу потелефонувати до родини і сказати, щоб завтра не приїжджали до Луцька. Ця обслуга говорить тільки російською мовою. Щось мені відповідає чергова. Чую кілька разів слово «етаже». Я не розумію. Хтось пояснює, що «діжурна на твоєму етаже». «Чергова на твоєму поверсі». «Задовольнить твою просьбу». «Не можете мене з'єднати з вашого телефону?» – запитою. «Могу», – відповідає жінка, – «але тільки завтра вранці». «Мені треба зараз». Вона здвигає плечима. У біді і розум краще працює. Я їй показую долар. «У мене термінова справа. Прошу». Вона кудись телефонує. Я підсуваю долар ближче до неї, Чую, як вона каже, що заплатить за телефон сама. А до мене – подождіть. Жду і жду. А тут вона. Була гроза і комунікація обірвана. Найкращий вихід із ситуації, чи, як кажуть в легальному жаргоні, акт Бога. Нема ради. Вона відсуває мені назад долар. Я його не беру, кажучи, що це плата за добру волю. Поспішаю на післяопівнічну вечерю до величезної їдальні з масивними величезними дубовими дверима. Всі вже їдять. Сідаю до першого стола біля дубових дверей. Мені не смакує закуска. Слід пояснити, що перед кожною їдою в готелі, включно зі сніданком, подають закуску. Тобто холодні шматки ковбаси, шинки, на країні кружельця, огірків, помідорів. Навпроти мене сидить малий чоловічок. Заїдає, аж за вухами тріщить. Дослівно, бо твердить, що більше не будуть подавати. Ще піджартовує. Я щось невдоволено відбуркою. Я злий. Переносять гарячу юшку і котлети. Дають чай, каву. Малий чоловічок усе пожирає, задоволений. До дверей йде провідник нашої групи – з грубим ланцюгом, немов до крану на піднімання великого тоннажу, з величезною колодкою, якою колись, мабуть, замикали гетьмана Павла Полуботка в царській кріпості і з, відповідно, велетенським ключем. Він з менеджеркою їдальні замикає двері, накладаючи на ручки ланцюг. «Чому ви це робите?» – встаю за стол здивований. «Щоб ніхто не змішався з нашою групою», Відповідає він лаконічно, щоб ніхто з нашої групи не швендяв і не зник. І нікого не впускають до середини і не випускають з'їданні. Ми чекаємо. Для нас час зупинився за десятими замками. І несподівано наказ Канадська група до автобусів що за мара. Їдемо до призначеного нам готелю інтурист третя година ночі. Коли ми вийшли з валізками, обслуга інтуриста здивовано почала питати «Ми на вас тут чекаємо з вечерею від сьомої вечора, і вино на столах. Хто бажає, можете сідати за стіл». Були й такі. Після такого довгого, жаркого дня хочеться тільки скупатися, взяти душ, бо ванни в готелях квадратові і якісь такі маленькі, що в них ні сідеш, ні ляжеш». А душ, звичайно, на вужику, із якого тоненьким цюрком лється вода. Треба самому одною рукою себе поливати, а другою триматись за стіну, щоб втримати рівновагу. Ми вже в кімнаті по двоє. Кімната не свіжа рушники тоненькі, як газетний папір, не знати, як ними витертись добре, що з дому привіз на всяк випадок свої. Тут душ з ситком, прикріпленим до стояка але нема завіси довкола малої ванни. Як тут купатися? Йду вниз до чергового і прошу, щоб нам дали завіску до душу. Вона не розуміє мене. Врешті збагнула про що мова. У нашому готелі нема завісок у жодній кімнаті, каже. А як брати душ, коли вода заліє всю лазничку? Нічого, до ранку висохне, відповідає лаконічно. Нема теплої води, каже Петро, мій співмешканець, коли я повернувся з поганою новиною. Зате є таргани. Наступний день спекотний. Температура 35 градусів за Цельсієм. Ми знову в автобусах. Нашвидко оглянувши першорядний краєзнавчий музей, в якому є відділ боротьби УПА, довго чекаємо на бензинові станції, щоб наситити баки автобусів. Чому нас не залишили в музеї замість того, щоб тут гаяти час в автобусах? Приходить хтось до логічного висновку. Запізно. Ми на другій нозі нашого рейду, з рівного до Луцька. Перша зупинка на могилі першого командира УПА Клима Савура. Він десь у цій околиці загинув. Серед поля, біля молодого ліска, насипана могила на якій біліє високий березовий хрест. Від місця зупинки біля села треба марширувати яких три кілометри лукою і полем. Ніхто не знає точно, де він загинув, бо більшовики добре про те подбали. Але це місце найбільш правдоподібне. Тут мають поставити йому великий пам'ятник. Чому пам'ятники запланували ставити на місцях, що далеко від поселення? На полях, де відбувались події Чому не в містах Рівному чи Луцьку Щоб всім нагадувати Ким були наші герої Так, як більшовики поставили пам'ятник Своєму агентові Кузнісову Котрий вбивав Високих німецьких чиновників І командирів Не там, де він загинув Підірвавшись на гранаті Коли потрапив до рук УПА А в Рівному В поле піде хтось і відправить панахиду раз на рік, а згодом може і забуде про те місце. У канадській групі їде кільканадцять людей із США і Юрій Борець з дружиною з Австралії. Американські упівці і туристи їдуть окремо.